Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell demà divendres 28 de juny, doncs és el dia LGTBI i nosaltres doncs, a Palafrugell hi ha diverses activitats programades i en parlarem en diferents cinc cèntims amb la directora de l'Espai LGTBI, de l'Espai Donona de Palafrugell, la Sònia Vivoles, Bon dia.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 I es fan moltes activitats a nivell cultural no i, mm -hmm. i també doncs el, el, el fet que hi hagi molts llibres sota la temàtica no i, i és un espai d'obertura no i el que pretenem també amb amb la pintada és d'obrir no de de, de que se'n parli de fet genera l'any passat ens va passat que genera uh, doncs comentaris no la gent pregunta en parlem i és gent que s'atreveix a donar la seva opinió no um,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 Anir entorn a això no amors uh, diversos eh? que, que ens podem trobar i que no només ha de ser l'heteronormatiiu que mm. coneixem. des de la biblioteca doncs tenen moltes publicacions, també contes per a infants que també és interessant doncs, sí. intentars doncs, ja canviar la, la mentalitat des de ben petits